Ота черва світляки. Микита впустив подола, звів голову і гордо пішов від нас. Відтак схитнулася Марта і рушила за ним, зворушилися учні його і двигнули слідом. Почали оживати і ворушитися, як та ж таки черва у ломній почварні. Розцікалися повільно від вогнища. Тільки ми із Созонтом стояли ніби у в землю, ніби залишені тут на ідолів, бо виявилося раптом, що не ці люди був в ванни, а таки ми. Самотні ідоли в пустелі, на яких налітає немилосердно вітер навіло і обкидає січучі обличчя піском. Покинувши глядалище, Микита з учнями та Мартою досить швидко віддалялися стежкою. Ми дивилися, як далиніють походні. Зрештою, смолоскипи в один мент погасли, ми втратили похід із визору. «Ходім, брате Михайле, пора й тобі спочити, – сказав Созунд. Завтра у нас важкий день». «А ти не спочиватимеш? – спитав я. Не маю часу на спочинок, мовив Созонт, я тут іще трохи поблукаю. Ти ж будь біля Павла, чомусь тривожно мені стало за нього, бідного. Гаразд, брате, сказав я, чини як вважаєш, за потрібне. Не я вважаю, рівно прорік Созонт. а чинити так велить мені обов'язок. Який обов'язок? Той, про який не раз казав, пізнати правду. Боюся, що не зможу її до кінця пізнати, думки мої почали плутатися. В мене також признався я, і чим далі, тим більше. Ми йшли якийсь час мовчки, і тут Созон проголосив ще одну проповідь. «Часом думаю, брате Михайле» що латинники, ввівши в догматику поняття «пургаторіуму», тобто чистилища, мали певну рацію. Наша Східна Церква це заперечує, але деякі наші святі отці вважають, що «пургаторіум» існує, але не в потойбіччі після смерті, а на землі, що весь створений людьми світ і є «пургаторіум», бо саме тут спитується людина. І ще я думаю, що часом людина вмирає раніше, ніж гине її тілесна оболонка. І не з усіма однаково це буває. Гине вона у дусі. Чи має душу тварина? Немає. Але вона живе, ходить у тілі, отже бездушне існування тіла можливе. То чому не може бути так у людини? Але людина – істота з Божою познакою, через це у ній не все так просто, як у тварини. Тому мені гадається, є між людей усякі, ті, що Божу познаку мають, а є уподібнені до тварини, тобто бездушні. Але й у духовленні не є однакі. В них душа одна доживає до природної смерті тіла разом із ним – а в інших не доживає, а вмирає дочасно. Тоді й входить людину під тьма, і вона без сила розрізнити, де добре, а де зле, де темрява, а де світло, де правда, а де неправда. Живе бездушно. Є навіть вислів такий. Бездушна людина. А вважає, що в дусі живе без Бога, а вважає, що в Бозі хоче обдурити Бога і людей, а дурить тільки себе. Такі люди мертві ще до загибелі тілесної оболонки. Саме для таких Господь і виділив, гадається мені, як надію спастися можливість покаяння. А це значить, що умерлий душею може душу в тіло повернути і знову почати жити у душі. Саме тому розбійник, котрий убивав і грабив, бездушний, але, пізнавши покаяння, може повернути у тіло душу. Так само й облудник, лицедій, підступник, насильник, осудник чи будь-який інший злотворець. Отже, в чистилищі світу, цьому дивовижному пургаторіумі, людина має власну волю до бездушності